Dit is weer saterdag en so net na 8 en Martin Gerrek se tin op de speakers sê vir jou dit tyd vir wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweek so ontspanningsaktiviteite te beplan en ek is William Minnig Hier die program van Net Radio SA word gedoen in samenwerking met FM Stereo en Connect SA Ek hoop jy het een fantastma goeriese week gehad, dit is naweek en dit tyd vir ontspan So staan op en gaan maak ontbijt en trek jou dagboek nader en konkureer sam met my Terwyl jy dit doen gaan ek jou trakteer met muziek. Op die draaitafel het ek vir jou vir Timo Odiewie se move en Tiesto se boom en Victor Koston se big room mix so dat jy sommer lekker wakker kan word en hy litte kan roe. Toe toe toe, opstaan, opstaan! it's bad like a Ek was Tima Odiewee, sy so move en Tiesto, sy so boom en Victor Kasten, sy so big room mix En ek is William Minnick met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteite te beplan Er is tyd dat ek mykie gaan kyk wat die weer gaan maak Jy moet toch weet of jy baie kleren of min kleren gaan aanheb So kom ons gaan kyk wat sê die weer As die mense vinnige oorsig sien, dan sien die mense dat daar dier die land nie, eindelijk reen gaan wees nie En die temperatuurde Kaapstad 24, 22 en 28. Durban 22, 24 en 24. Johannesburg 24, 23 en 28. En Pretoria 25, 25 en 30. Soweto 25, 24 en 29. So kom ons gaan kyk wat gaan in die Ooskaap aan. Ooskaap geen reen vir die nawek nie. Temperatuurde Bishu. 14, 22 en 28, Gramstad, 13, 22 en 28, Port Elizabeth, 16, 20 en 21, Queenstown, 16, 25 en 32, en Uitenhaag, 14, 23 en 26. Dan gaan ons naar die Vrystaat toe. Ook geen reen vir die Vrystaat nie. Bloemfontein, 27, 30, 33, Bochebello, 27, 29, 32 Kroonstad 27, 29, 32 Virginia 28, 29 en 33 en welkom 27, 29 en 32 Gauteng provincie ook geen reen dan kyk ons aan die temperatuur benauw nie 14, 24 en 24 Johannesburg 13, 24 en 23 Pretoria 15, 25 en 25 Soweto 14, 25 en 24 En Tembisa 13, 24 en 24 Kwa Zulu Natal Ook geen reen Durban 22, 24 en 24 Nieuwkastel 25, 28 en 29. Pieter Maritsburg, 24, 29 en 24. Richards Bay, 24, 27, 24 en Vrijheid, 24, 26 en 26. Limpopo provincie, ook geen reen, Louis Trigaard, 26, 24 en 30. Mokopani, 24, 26 en 30. Pa 26 26 en 32 Polokwane 23 23 en 29 en Warmbad 26 27 en 31 in Mpumalanga provinsie. Geen reën. Bettel 12 23 en 22. Embalenkle 14 25 24. Middelburg Transvaal 12 23 23. Nelspruit 14, 23, 23 en Witbank, 12, 22 en 22. Dan gaan ons na die Noordkaap. Ook geen reen in die Noordkaap nie. Koolsberg, 18, 26 en 30. De Aar, 20, 28 en 32. Kimberley, 19, 30 en 33. Appington, 28, 33 en 36. Warrenton, 20, 30 en 33 Dan Noordwest Provincie Ook geen reen Brits, 27, 28, 32 Klerksdorp, 29, 30, 34 Mabatu, 28, 30, 33 Ook nie, 29, 30, 34 Potsefstroom, 28, 29 en 33 in Rustenburg, 27, 28 en 33. En dan die laaste, maar nie die minste nie, die weeskaap. Hier wees my bieke, saterdag, sondag, saterdagse kant, gaan daar so paar druppels reen val. En George, daar waar dit so gebrand het, die reen sal nou baie goed te pas kom daar. Kijk ons naar die temperatieren, 16, 24 en 22. George, dit is vir Kaapstad, George, 13, 19 en 19, Noorderperel, 20, 30 en 29, en Woester, 19, 27 en 24. Dit is dan wat die weer sê vir die naweek. So nou is het tyd, dat ons bykie gaan kyk na wat in die motorfietsgeesdriftig is, sy wereld aangaan. En dan gaan kyk ons na die Dicing Stars Second Day Joll. Dit is by The Beer Company Runway Beach Bar in Jermiston. is die 10e november en dit is heel dag aan die gang. En die kost is 60 rand wat een metaal badge insluit. Dit is as lekker prijs het event vir die grootste klap waar daar is. Dit is en een lekker kontant kroeg, restaurant specials en nog vele meer. Dan die T.T., in toiletries dit vind plaas by Aethlone School vir die blindes, Glenhaven in Kaapstad dit vind ook die 10e november plaas vanaf 9 uur vir 10 uur, die kost is daar is jy moet speelgoed bring of toiletware vir die kinders so dat die lekker groot rit vanaf 10 uur af gaan dit van die watergat in Montague Gardens na Aethlone As lekker speelikies vir amal Daar is watergeluidplanken, levendige vermaak En kostalikies en braaifaciliteite met braaipakke te koop En nog vele meer En so ek sê, dis ten baate vir die kinders wat minder bevoerig is So dis een baie goeie doel om daar dit te gaan bywoon Dan die 2018 Dayjol, Suns Joburg Dis by die Diggers Rugby Club, Silverpine Avenue in Randburg Het van die 10e november plaas vanaf 10 uur die ochend tot laat. Kost is 40 rand per persoon wat nie een badge soek nie. So as jy nie een badge soek betaal jy net 40 rand. As jy een badge wil hee 60 rand per persoon. So is lekker jol om daar te gaan met my geniet. Lekker my siek. Willy Bota gaan daar optree. Kostaliekies en goeie gehalte tattoos vir die wat dit soek. En as daar baie speeliekies en prijse te wen. Dan die second birthday bash en clubhouse opening by Constantia 96C. Dit vind die 10 november plaas vanaf 10 hier die ochend. So daar speel ek die spred, en drankies. So daar is ook like my vol wasse vermaak. So gaan ondersteen hulle daar by die second birthday bash en dan die clubhouse opening. Dan die Toy Run Blowers landbouw. Die plek is by Blauwe's landbouwterrein in Kroonstad en het van die 10e november plaas vanaf 10 uur die ochend. Kost is, een sachte speelding of een kontant donatie. Soos een lekker rit, die rit is van Piekenpuy Plaza om 39 tot by die landbouwterrein. Alle bikers is welkom om die dag onvergetlik te maak vir die kinders. Quad bikes of off-roads is ook welkom om daar te wees. En dis nie aldag, wat bikers quad bikes toelaat by hulle rallies nie. Dan die Wild Bunch Pinetown Chapter SBCA Charity Joel. Plek is daar by die Golden Oldies, 670 Hoofdstraat in Noorddien, van die 10 november plaas vanaf 1 uur tot laat. Kost is, ‘n een honde of katkos. Kom en genie die geleentheid, daar sal honde en katte ook te koop wees op die geleentheid. Daar is een kontantkroeg en boere was hollekies te koop, speelikies, muziek en nog vele meer. So alweer moet saambring is een sak hondekos of katkos. En uh, moet nou nie 8 kg, vat die. Vat sommer 25 kg. Die dier is amal baie honger. Dan die Desolation Riders Motorcycle 10 Year Birthday Bash. Hoofdstraat en Victoriastraat in Kaapstad. Dis die 10 november vanaf 2 hier tot laat. Kostes is 50 rand per persoon. Amalbo 18 is welkom, so dit beteken dat daar ook volwassen vermaak gaan wees, natuurlijk in die vorm van die nodige stripshows, en ook omdat daar een dranklicensie is, word niemand onder 18 toegelaat nie. Dit word aangebied dier die MX van Somerset West, so een lekker jol om daar te gaan in Kaapstad. Dan die Memorial Rand 2018, vind plaas by die Bykers Church in Bloemfontein. Het vind die 11 november plaas vanaf 8.30 die ochend. Het lekker dienst om daar te gaan geniet. Daar sal verversingsverbied word of bedien word vanaf 8.30. Die dienst begin om 9 hier. So as jy weet van 'n biker wat oorleer is die jaar en jy wil graag een kraansie vrom le, dan kontak jy die mense daar so gauw as moendlik om te reel dat jy jou kraansie daar sal kan le. Breakfast run in memory of Louis van Alleman is by SAPS rond Davel, Mestifstraat, Hestia Park, Akazie. Dit vind die 11 november plaas vanaf 9 uur, en die rit begin om 8.30. So jy moet al so voor 8.30 se kant al daar wees. Kost is 80 grand per persoon, wat ‘n boefuie eten insluit. So is een lekker geleentheid daar om by te woon. En dan die groote, die groote, die 3 passes rally, vind by Malkopan gastenplaas plaas in Lamberts Bay. het vind plaas van die 9e to die 11e november, kostes 180 rand per persoon, so dit is lekker naweek om daar te gaan geniet, vir die 180 rand sluit dit in die kampeerplek, so jy gaan nie weer een naweek kry, waar jy vir die heel naweek kan gaan kamp, vir 180 rand per persoon nie, en daar is een kontant kroeg speeliekies muziek, En nog vele meer, hulle praat van slow drags en dan is daar my juffrou 3 passes wat gekroon gaan word die vrijdag aand En daar is levendige muziek die julle tyd DJ Snake Eyes weet ek ook gaan daar speel So die van julle wat by die 3 passes gaan wees kan een selfie saam met my neem en op die Net Radio SA Facebook plat sit Kiek of julle my kan herken Dis by nou tyd vir 'n musiekbreek en ek speel vir jou vir Moa en Elwes se seën met Sandra Prinsloo en Tyler Soort met Bad Blood en Inexes met New Sensation. Ek is Sus ek van dra prinsleur ja, in die en die beat this black focus but so can you ask you up the ik labat is ikat te kokkelu ja vanavond is die al toe dat jy gaan vang so maar weg want ek dit is bang maar my gun moet glad nie vries sê so jy mee sanddra prinsleur Maak jou recht, is ek en jy vannacht. My aard ja, skree, skree, skree vir jou. Smoer verlieft, is ek nou man. Ek is recht, ek voel die tijd stil staan. Soos ek van. onder prinsloo ja garthy ont tel tot 10 dan kom jy hey, eet met jou hande op ekrielien dienstgeber 4432 kom ek sep die en jou weer wat ek moet so kyk hier leer O okay, ja um, holes You say sorry just for show If you live like that You live with ghosts Band-Aids don't fix bullet holes You say sorry just for show If you live like that Met Sandra Prinsloo en Taylor Swift Met Bad Blood En Inexes met New Sensation En ek is William Minnick met Wat Nou Waar ek jou help om jou week en naweekse Ontspanningsaktiviteite te beplan Dit is nou die beerd van die sportgeers om nader te skuif En ek begin met bergfiets ritte en Ek begin daar met die goeie hoek Country Market Mountain Bike Challenge ek vind plaas met die Farm Bos Rand Meijerten Gauteng en het vind op die 10e november plaas afstande en, en, en uh, wat het gaan kost een 50 kilometer mountainbike rit gaan je 150 rand kost 30 kilometers, 130 rand en 20 kilometers is 120 rand so is een lekker lang afstand net om het in perspektief te plaas vir elke 1 kilometer wat een mens dan op een pad trapfiets sal rij is gelijkstaande aan 2 km op een bergfiets So die 50 km sal gelijkstaande wees aan 100 km, 30 km gelijkstaande aan 60 en die 20 km gelijkstaande aan 40 km op een teerpad. Dan is hier een, een lekker bijeenkomst, The Color Run. Dit vind in Kaapstad plaas en dit vind die 10e november plaas om 2018. Dit is lekker 5 km hardloop, selfs ek sal dit kan maak. En jy moet het by Groenpuntstadion is waar het gaan plaas vind. So jy moet jou goodie bag kry, en jou kaartjes daar so gauw as moe kry, en dit lyk vir my soos baie lekker pret. Jy begin dier wit aan te trek, jy moet wit aan hee, en elke kilometer wat jy hardloop, word jy geverf met een ander kleer, denk ek. So dis kom dit is oom sê die kalle ran. So dit klinkt nou hoope, hoope pret. En dan kry jy nog bykie gesond op, jy gaan nog bykie hardloop en oefening ook inkry. So dit klink vir my nou hope hope pret. Dan die rugbygeestdriftig is, die springbokke tegen die Franse om 10 uur Zuid-Afrikaanse tyd van naand. So kom ons kyk of die springbokke hierdie keer die Franse kan wen, want hulle het verrede week so nederlaag geluid. So kom ons kyk of hulle hierdie week dan die knoop kan deeraak daar so. En dan die Wildcowsang Bettebol Golf Tournament vind plaas tot en met die 25ste november so die tyd raak nou min om daar die reeks te wen en om aan hier die item deel te neem As 300 rand per persoon, het sluit jou stokke in so gaan nou gaan kyk, mens weet nooit jy kan dalk nog die hele reeks wen en soos ek weet by golf is daar gewoonlik baie baie groot prijse nou net voordat ons oorgaan Na die gekunstelde gedeelte van die program Gaan ek gauwee breek vir hun musiek En vir diegene wat daar ek nou besluit neem het Hulle het klaar die sport gehoor Hulle gaan nou maar ophou luister Dit nou waar hy die fout maak Want by die gekunstelde gedeelte is waar hy die grootpinte by vrouwlief en die kinders verdien Nou kom ek sê gauwee op ons mans dinkmos As ons die school goed was dat het so gelijk staan dan 3000 punte En as ek die gras snui en as het 1000 punte En uh, as ek gauw die vloer uitveo of so iets, dan is dit nog een paar duizend punte. Maar een vrouwse kop werk nie so nie. As jy die skorrel goed was, krij jy 1 punt. As jy die gras snuie, krij jy 1 punt. As jy die kombuis uitveo, krij jy net 1 punt. So maak jy jou saak hoe groot die taak is wat jy denk jy verrig nie. Jy krij net 1 punt. So nou geloof ek dat in die mens moet slim werk, nie hard werk om baie pinde te kry nie. So wat jy moet doen is, jy besluit nou jy gaan jou vrou uitvat, sê maar vir een fliek, dan sê jy vir haar al een week voor die tyd, hoor jy ek het vir ons kaartjes gekoop vir die fliek. So heel week gaan sy vir haar vriendinne by die werk en daar by die biervrou en swanderlisset en skinner gaan hulle, sy vir hulle vertel maar, jy het gaan haar uitvat die saterdag aand. Elke keer, wat sy van iemand sê dat jy haar gaan uitvat, verdien jy 1 punt. En dan as jy haar uitgevat het die aand, verdien jy weer 1 punt, en dan vir die volgende week, wanneer sy gaan spog oor die uitgaan, by al haar vriendinne, en op Facebook en Twitter en al hierdie sociale media, dan verdien jy elke keer weer 1 punt. So dit is gratis punte, punte waarvoor jy een ding gedoen het, maar jy hou aan om punte te verdien. So die belangrikste is om vooraf beplanning te doen. So bly net daar wacht, terwijl ons breek vir die muziek breek, en kry die dagboek eers recht, en sorg dat jou pen vol ink is, en dat jou potlood skerp is, so dat jy kan sorg dat jy genoeg punte verdien om die volgende week vir jou baie, baie mooi te maak. So terwyl jy dit recht kry, gaan ek vir jou trakteer met Karleen van Jaarsveldse hande en Deewald Wasservalse Eendag as ons groot is. Diep in die donker nacht, daar waar die stilte vir ons al twee wacht waar jij ons schoolde ging zo veilig je hart van my verdelijk dus waar ik via jou zou va ik wil jo handen voel, jij weet my life is nee via jou be doel dus meer spo de wat ik vraag, zo zo hart met mijn praat dus een 10 Prinsesse mond Vir jou sal ek lief hee To die dag van my dood Dit is waar vir rekkie Maar toe word ons groot As ek kon kies So ek dit oor wou hee Ek sal jou my nooit laat uit oorlee Jy weet hoe jongere haard Hoe groter die hoop, jy het verander, hoe ek nou dier die leven loop. oud sal ek jou nooit blameer. Jy was te jonk om woorde te wou keer, maar ek weet voor my siel, daar was voor genoeg tyd om te sê, ja, maar jy wil een belofte wegsmuit. Jy bleef my beloof, Daar te jong om op acht jaar oud Die woorde te gloe uit die prinsesse mond jij het my belove, my belove To die dag van jou doet jij met jou woorde, met jou woorde My altyd laat hoop, dat is ons groot Dit was Dewald Wasserval met Eendag as ons groot en Karleen van Jaarsveld se hande en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek wil help om jou week en naweek sy ontspanningsactiviteite te beplan ons gaan sommer na die Sun International by die Jackson Hall woensdag, vrydag en saterdag speel hulle gewoonlik jazz muziek van 9 uur die aand af en so nou en dan ander genres ook en die kostes daar is gratis Dan Ildivo sit timeless, plek daar soos Grand West Casino in die Kaap en het vind die 13e november plaas. Kost is 390 rand per persoon en jy kan jou kaartjes by compute ticket koop. Hulle vir hulle 15e verjaarsdag, kinder mens geloo Ildivo is al 15 jaar aan die gang en hulle gaan dit saam met ons uit Afrikaners deel. Dan geloois het Afrikaanse kunstenaars saam met hulle wees, soos Solani Mahola, die hoofdsanger van Freshly Ground as ook Terran Lam wat gaan syng saam met hulle Dan die Swartland Oos Afdaans Die plek is nooit gedag boelderuit tussen Riebeek West en Moeresburg Dit vind die 17 november plaas vanaf 7 uur die aand Kost is 150 rand per persoon en voorskoolse kinders is gratis Hy sê daar had een lekker bigscreen tv om hier rugby te kyk en daar is ook kostekoop en een kontant kroeg, en jy kan jou eie kost en drank ook saamvat as jy wil, en dan is hier die groote, dis nou die een waar jy nou rechtig, rechtig, groot groote punte verdien, gaan verdien by vrouwlief, en dis die sterrekheid piknik, en die plek is daar die Afrikaanse taalmonument in die suider perl, en dit die volgende tyde gaan het plaasvind, die 10de november, 8 december, 5 januari, 9 februari en 9 maart. Kost is daar is net 40 rand per persoon en 10 rand vir kinders. So jy kan jou eie piknik mainkie saamvat of jy kan by die volksmond koffiewinkel ene bestel. Die kost is, is 300 rand vir twee persoon vir piknik en 400 rand as jy een mainkie wil ingesluit hee. En die volksmond sal ook oopwees vir verversings op pizzas. Nou wat kan jy daar doen? In die piknik reeks word aangebied ten bate van laat ons lees. Britaalmuseum se voorleesprojekt ten bate van die kinders. Nou piknikgangers word versoek om een nieuwe of tweedehandse kinderboek saam te bring om uh, vir die kinders te gee vir die project. So kom kyk na die jemele met oogkundiges nie oogkundig, die sterrenkundig is en hulle telescoope Mars is in sig by die ikoniese taalmanieomend Kapenaars kan hulle sterre dank vir die prachtige lichruim wat eerstags weer besoekers aan die taalmanieomend gaan bekoor so jy kan vir jouself eens dink daarso dit gaan vir mami een groe ding wees as jy en sy samen bekie daar na die sterrenhemel gaan kyk met die piknik mankie en dan lyk like my ons begin dit is hulles is baie vroeg die jaar Dit is nog nie eers na by Valentijnsdag nie, maar Liefde by die Dam is by die Merendal Wijnplaas in Durbanville En met van die 17e November plaas Kost is 195 rand per persoon Lekker ha by die Dam Dit het goeie kunstenaars Onder andere soos Hewels Fantasties Karleen van Jaarsveld Kooskombuis Valiens Swart En nog vele meer So op daar die nood Dit gauw vindig weer tyk Vir 'n musiekbreek en ek speel vir jou The Noro en Jiji Dagosinie se In My Mind. In my mind in my head, this is where we all can dreams we have, the love we share this is where we waiting for we had the love we share this is what we waiting for is De Noro en Gigi Agostini Met In My Mind En ek is William Minnick met Wat nou waar ek jou help om jou week En naweks ontspanningsaktiviteite Te beplan To kom ons nou kyk hoe wat gaan in die fliks aan Ek sien Goosebumps 2 Haunted Halloween Is so'n gesinsflik wat die mens kan gaan kyk daar En ons weet uit ons kinderdag Uit van Goosebumps Dit is so'n halwe van een horror thema ook Dan Johnny English Strikes Again Ons weet van Rowan Atkinson wat Johnny English speel en op die bizarre maniere waar hij onszelf in die moeilijkheid krij en weer op sy eie, kom ons sê maar dom manier, weer onszelf daar uit red. Dan die Nutcracker and the Fall Realms, wat dan speel, dit is ook so'n avontuur, ballet, familie, reeks uh, of familiefliek vir kinders. Star is Born is van een man en een vrou wat begin of wat muziek doen, en dan neem die vrouwse loopbaan vinniger af as die man sin, en dan moet hulle met al daarie probleme saamleef. Dan Venom, is so een horror wetenskapsfixie, riller super herofliek, wat een spin-off is van Spider-Man 3. En dan die grote Bohemian Rhapsody, die levensverhaal van Queen. En ek het nog net goeie, goed gehoor daarvan, mense sê, jy dink amper, het is die werklike. Se mense wat daar in speel So die rolverdeling in alles Is volgens baie Recensente baie baie goed gedoen En dan nog een nieuwe In Girl in the Spiders Web so Wat ek ook graag sal wil sien Dit is uh, geskryf Dier die persoon wat The Girl in the Dragon with the Dragon Tattoo geskryf het En dit gaan oor Een computer hacker Wat vastgevang word in een wereld van Spioene En dan moet hulle daardoor Oorleef. So dit dan wat in die flieks aangaan En op daar die nood het ek aan die einde gekom van my program So wees veilig, moet drink en bestuur nie En geniet jylle naweek Dan sien ons mekaar weer woensdag om 6 met crime time Waar ek jou blik op die misdaad wereld gee En dan weer volgende satracht tussen 8 en 9 Met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweek so ontspanningsaktiviteite te beplan Ek gaan uitspeel met DJ Snyk en Selina Selena Gomez Takkie Takkie, een van my gunstelinge Die is daar en hy is redelijk, redelijk niet So geniet jou naweek en tot ziens.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 You know this Kunani the in the PDA. He said he really want to see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? sale de mi traje, no trae pantiesito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki rumbo. Way. My body already know how to play we'll work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And ooh, fallin' in love Give a little ooh, ooh get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Why am in the party? It's so fiesta, blow out your candles Have a siesta, they can try But no one What my talkie-talkie wants, hear my talkie-talkie get on Dile me como <laughs> si Señor me cepacito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui taqui taqui rumba